İmam Hüseyin a.s. Mədinədən Məkkəyə Hicrəti Mühəddislər İmam Hüseyin a.s. Bəlit İbni Ütbə və Mərvanla görüşünün şərhini nəql edəndən sonra yazırlar. Hicrətin 60-cı ili Şəban ayının 3-ü idi. İmam Hüseyin a.s. həmin gün səhər tezdən Məkkəyə tərəf yola düşdü. O həzrət Şaban ayının qalan günləri Ramazan, Şəvval və Zilqədə aylarını da Məkkədə qaldı. Abdullah İbni Abbas və Abdullah İbni Zübeyir İmam Hüseyin ə.s. hüzuruna gəlib ərz etdilər. Siz Məkkədə qalın, o həzrət buyurdu. Mən Allahın rəsulundan aldığım göstərişə əməl edəcəyəm. İbn Abbas- İmam Hüseyn Ali sallamın yanından getdi. O yolda deyirdi: "Ya Hüseyn." Sonra Abdullah ibn Ömer gəlib İmam Hüseyn Ali sallama arz etdi. "Yaxşısı budur ki, zəlalətdə olan xalqı islah et və muharibəyə əl atmama." İmam Hüseyn Ali buyurdu: "Məyyər bilmirsən ki, Dünyada Allaha qarşı törədilən alçaq əməllərdən biri də Yəhya İbni Zəkəriyanın başının Bəni İsrailin zalımlarından biri üçün hədiyə edilməsidir. Məyər bilmirsən ki, Bəni İsrail gün çıxanla batana qədər yetmiş peyğəmbər öldürür, sonra isə bazara gedib al ver edir, sanki heç bir cinayətə mürtəkib olmayıblar. Amma Allah taala isə Onlara tez bir zamanda əzab göndərməyib möhlət verdi. Möhlət verəndən sonra onlardan şiddətli intiqam aldı. Ey Abdullah, Allahın qəzəbindən qorx və mənə kömək etməkdə əlinlən gələni əsirgəməm.